Nyolcadik fejezet A bandita visszatért a barlangba. Lillian aludt. Nyugodtan. Mert tudta jól, vissza fog jönni. És visszajött. A lány nem csodálkozott, amikor felriadt az érintésre. Sőt, holdvilág nem tudta, hogy jól látta-e, mintha mosolyogna. Lóra ülünk. Lillian engedelmeskedett. Kilovagoltak a szabadba. Szél fújt. Arra megyünk, Miss Logan mondta hódvilág Teddi, és észak felé mutatott. Arra? De hiszen az az út a hegyek közé vezet. A hegyek közé megyünk. A hó már lehullott. Nem baj, velem van. Milyen érdekes! Erre a mondatra, hogy velem van, a lány teljesen nyugodt lett. Az imént még ideges paripa, mintha szintén így érezne, csendesen léptetett a bandita mellett. Mi történet? bele vannak. Milyen úton megyünk? kérdezte később, mert a felhő szerpentint látta csak, járhatatlan felkigyózó keskeny peremével. Nyugalom. Volt valami vontatott muzsikája ennek a szónak, amikor kimondtam nyugalom. Meg kellett nyugodni tőle. Az erő, biztatás, fölény, jó indulat és acélos biztonság, mindez benne volt a hangsúlyában, amikor így szólt nyugalom de tudta úgy is mondani, hogy megborzongjanak tőle. Hát a mögött hallott a hódvilág Teddy lovának patkó Villámlott. A lány szürkéje nyugtalanul felnyerített. Rossz, ló, ideges, mondta a férfi. Ritkán járnak hegyen a lovak. De van, amelyik nem ideges. Ha fél, akkor sem. Most ott álltak a felhős fény lábánál. Jeges szél fújt szemben. Hová viszi? Majd meglátja. Tudja, mit gondolok? Kérdezte ilyetten. Igen. Semmit sem magyarázott. Lassan haladtak felfelé. Ilyet kesejük keringtek alacsonyan, víjogva. Szálljon le a lóról, és a sziklához lapulva lépésben vezesse. Ha hátát állandóan a sziklához szorítja, nem zuhanhat a szakadékba. Lilian rémülten nézett rá. Itt akar felmenni? Ezen nem lehet felmenni. Velem! És megfogta a kezét. Abban a pillanatban végtelen nyugalmat érzett. Vele? A pokolba is eljuttanak baj nélkül. Koromszínűre vált felhők kavarogtak egyre alacsonyabban. Rövidesen hópehecskék szállingóztak. Ördögi ügyesség kellett ahhoz, hogy a keskenyösvényen lóval együtt haladjanak. Ha egy centimétert hibázik, a ló vagy lovasa lezuhannak a mélybe nyomban. Így haladtak feljebb, egyre feljebb a legendás járhatatlan ösvényen. Estére már vékony hórétegen jártak. Lilian közben megszokta az óvatos lassú lépéseket a peremen, és valami diadaj a félét érzett. Hódvilág Teddy ráadta a pokrócot, és most már nem is fázott. Pedig bokáig érő hóban jártak. Egy kiugrónál, amely elég széles volt, megálltak. Pihenjen. Engedelmeskedett. Mikor tudja meg az apám, hogy hol akadt ránk? Tessék? kérdezte, és lassan Lilian felé fordult. Hogy tudja az apám, hogy hova vigyék a váltságdíjat? Majd meg tudja. Mikor? kérdezte a lány, de nem aggodalommal, inkább kíváncsian. Egy év múlva, felelte a bandita. Milyen komoly hangon tréfál? gondolta Lilien. Nem akarta elutasítani a kérdezősködést, hát ezt feleli. De úgy, mintha a legdudvaresebb felvilágosítást adnák komolyan csendesen. A hegyek felől félelmetes vastag nyugodt vihar felhő kereskedtek egészen alacsonyra. Szinte mértóság teljesen, mintha lesülednének, úgy alá és gomolyogva terjedtek a piszkos színű vastag, fehéres felhőtömegek. és ahogy lenyomták alacsonyabra a hóvidék légkörét, érezhetően hűlt a levegő. nagy árnyakba torzult a táj. A sziklához dőlt. Maga a rendkívüli lány, Miss Logan. Még semminek se örült így, mint ennek a dicséretnek. Mit akart tőlem? kérdezte. Váltság és túszra van szükségem. Elzártak minden utat, és ez a szerelmes fiú kemény ellenfél. Az a mexikói megölte, maga tudta? Nem. Utánunk jön? Nem teheti. De én érzem. Most ne beszéljen, pihentesse a tüdejét, mert több órai út még a csúcsig, és vagy felmegyünk idején, vagy elsodor az első lavina. Minden percben megindulhat az omlás. Ha itt lent havazni kezd, akkor a hegycsúcsokon már méteres hó áll. Így is volt. Ahogy feljebb értek, a hó dúzzattabb lett a lábuk alatt. Kezdődött a harc. Harc a természette. Hóviharba értek. Lilian már nem állt meg a lábán. Érezte, hogy a férfi felemeli, és viszi a halálos szerpentinen. Már csak egy ló van velük. Hol a másik? Régen lezuhant és eltűnt a fehér pokolba egy rémült nyerítéssel. Lilian huny szemmel feküdt, lebegett a férfi karján, csúcsok között szinte az űrben. A szél fújt és hangosan zúgott minden. De nem félt, nyugodtan feküdt a vaskarokban. Végül elaludt. Időnként kicsi felrezzent, öntudatlanul érezte, hogy óvatos lépésekkel viszi-viszi. Vad zúgás harcsok, süvölt. Sűrű nagy puha érintéssel hullott arcára a hó. A szélzúgással versenytűvöltött valahol egy kétségbe szürke fargas. Aztán tompa dübörgés, mintha messziről dobszó hallatszana, de hosszan erősödve, halkulva, míg végül elhal. Mindenütt omlás. Lélien. Súgta egy hang a fülébe: Ha itt elveszünk, akkor tudd meg, hogy belét szerettem. Így van ez, vagy csak állom a döbörgésben? A lány összeszorította a szemhéját. Ó, szörnyű ez. Ő is, ő is szereti. A rabló, holdvilág Teddit. Te most hallottad ezt, tudom. Erre bólintott, és nem bánta már az sem, ha meghallotta, hogy ott feküdt a férfi karján. Újabb doppergésből feltornyosuló, mindent befedő dübörgés, de egészen közel, hogy a légnyomás szele szinte elsodorja őket. És süketülten támoljuk a férfi. Ezt Lilian érzi a karon. A karon, amely a közelben elzúgó lavinaomlásokban is, mint a kő, olyan biztos a teste körül. A robogó sziklák. Recsegvesikoltó sikoltó, kettétört fák között a halál szerpentinjének kesken útján. Azután tízezer vészes szirénas üvöltésével vágtat a szél, sercegve csapkod a hó, és elvakultan kell lépésről lépésre kiszámítani minden talpalatnyi helyet, a keskenyös ösvényen szédítő magasságban, félúton a Rocky Mountain csúcsa felé. Ember ez? Isten? Ördög? Szellem? Szereti? Veszett dübörgés. A lengő léptek visszatántorulnak. Megcsúszik. Zuhanás. Már előre sikolt a lány minden idege. Nem. Megcsúszott a szegélyen, és már állasziklának dőlve, és magába szorítja a lányt. Amíg a mindent betöltő, fenséges kataklizma fülettépő, agyatremegtető dübörgése most egészen közelről hozzájuk elzúg. És amíg várni kell, hogy rájuk zuhane a lavina, vagy mellettük omlik le, rászorítja száját a lányéra, és várnak ott. És a halál, ha jön, akkor már nem értek hiába. Így állnak ott egy csókban, és a lány átkarolja a nyakát, és nem fél már semmitől, és sehol sem lett volna szívesebben a pillanatban, mint éppen itt a szerpentinen, hóviharban, irtózatos robaljjal lezuhanó lavinák között, magányosan egy férfival, a halálos meredé szélén. Sűrűn előforduló csoda. Amikor Lilián felnyitotta a szemét, felöltözöttem, feküdt az ágyam. Primitív, de tiszta, rendes kunyhóban. Itt vagyunk. Újra elaludt. És arra sem ébredt fel, amikor éjjel dübörögve lehullott felettük az a lavina lavinaomlás, amely hónapokra végképp ide zárta egy rablóval. Az üldözők továbbra is megszállták az utakat és állandóan huszas csoportok portjáztak a havassíkon. Logan ezredes nem törődött velük, semmivel sem törődött. Visszavonult a házába azon a napon, amikor a lányak alapját megtalálták a szerpentin elején. Vége. A hegy aljáig omlott labinák nem hagytak kétséget. De most már az ezredes nélkül is ment minden. Vörz sem kellett neki. A halálos csapás elég volt a többihez. A hegyek közé menekült banditák elpusztulnak a kemény nevadai télben. És holdvilág Teddy nincs velük. Reménytelen a sorsuk. A falvakban fegyveres őrség vigyázott éjjel, hogy ne törjenek rájuk, eki éheztetéssel fagyval halára ítélt dúvadak. Nincs kegyenem. Azután jött a legenda. Egy reggel megtalálták a kancsal Pít nevű rablót átlőtt fejjel. A halál árnyéka megjelent. A szél ezután siratói neked dudált. A nyomokban lappangó pusztulás kegyetlen jajgatása volt. Itt a halál. A leselkedő, biztos, láthatatlan vég. – Halló! – Hű! -hű! – ezt tugatta a szél. pít hullája felett egy tábla függött a fán. Nagy betűkkel ez állt rajta. – Ez, Kancsalpít. 9. hó 26-án lelőtte a halál árnyéka, aki itt járt a hegyekben és sorra elhívja a rablókat, Logan ezredesnek üzenem, megvárom az olvadást, ha holdvilág Teddy lejön a csúcsról, megölöm. A halál árnyéka A táblán, mint a halál címere, egy ázott holló károgott, és a csúv téli napokon időnként ott találnak valamelyik úton egy lelőt rabrót, adatszerű táblával ellátva. A halál árnyéka leselkedett rájuk. Ki lehetett a halál árnyéka? Penn volt. Hol világ tedd, amikor fölébe hajóta a súta. Futni hagytál egyszer. Most kifizetlek. Ha lövést hallasz, rándulj össze. Aztán eredj, segíts a mesticen, ha tudsz. A medvehetség alatti három bozót mögött egy barlangban van. A lövések nem érték a fiút, de mégis összerándult, ügyesen színészkedve. Ezután súlyos fensebével elvonzolta magát az egyik jelzett barlangig, ahol a mesztic is sebesülten feküdt. Itt nem sokáig maradt, ellátta a meszticet, és egy keskenyhágon keresztül jó utat talált, félmagasságnyira a hegyen felfelé. Húsos farkas puskatusa alapos fejsérülést okozott. Denge is volt tőle, és két naponként lemászott, hogy a meszticet ellássa. Nagy erőfeszítés. Ez súlyosabb sebes volt, mint ő, nehezen gyógyult. Élelmet szerezni a számára, kötést újítani és saját fejsebével szenvedni, egyszerre télen, magányosan, biztos kötéllel a feje fölött, vasból kellett lennie ehhez. És a mexikói suhanc vasból volt. Vasból és düböl. És bosszúból. Szerette Lilient? Ez a szerelem, ami itt a lány tízezer víziójával mindenfelől előbukkan, hófette csúcsok, felhők, fák, álmok, gondolatok és jegesen ragyogó téli csillagok között. Egy elmosódott, áttetsző, élő, gigászi arckép. Ez az. Mosolygó, ilyet vagy szomorú arc, nagyobb arányú, mint a völgy, a csúcs, és mégis kedves, finom, és akkor is szomorú, ha mosolyog. Szánalom, felháborodás, szégyen és dű. Sokszor Logan ezredes jó lelkű búsarcát, okos, megfontolt hangját is átéli. Tehát nem csak a lány. Napról napra fejebb csúszott sebesülten, ami közelinek látta a hófötte csúcsokat. Ha rabló vagy üldöző meglátja, akkor vége. Szerencséje volt. Egy hétig itt fent maradt a hegyen. Ennyi időre ellátta Fernandeszt, és kiséje volt a mesztic állapota. Most itt pihent Penn. Egy kevés ennivaló volt a táskájába, és két nap múlva már vadászhatott. A puskatusítés már félben volt. Éjszaka meghúzódott egy barlangban. A kietlen hegyvidék gutaütött fájé között vonított a szél, és vérfagyasztó ordítással felelgettek egymásnak a hegység farkasai. Pennek ez a természet muzsikája volt. Nem félt. Kerülni kellett az ember lakta vidéket. Tudta, hogy keresni fogják. Wörth megöléséért, ha kiderül, hogy életben van, kemény feladat, télen. Úgy élt, mint a magányos szürke farkasok. Még a bőröket is magára vette, hármat, négyet egymás fölé, ha elejtett néhányat, mert kegyetlen hideg volt. És amikor felkészült a nagy leszámolásra, csontig soványodott lovon elindult. Másnap megjelent a völgyben a halál ádnéka, és becserkézte az egyik búdogot. Majd a tömpem egy hónapig bolyongott lovával a hegység sziklái között, sokszor napokig étlen szomjon. Miután elfogyott a tölténye, nekivágott a nyugat felé vezető szerpentinnek, hogy messze elkerülve Kentüveit, Princetonba jusson. Kemény tél lett, az Isten is az üldözőkhöz csatlakozott. Vágtatva igyekezett a szemébe fúvó hó ellen éjszaka, hogy elhagyja a vidéket. Valaki azonban követi. Miért gondolja? Nem tudtak, senkit sem látott a sűrű fúvó hang nem vált ki a sívításból. És mégis biztos volt benne, valaki követi. Gyors vágtatásba kezdett, ahol a hegyek lábánál észak felé kanyargott az út, leugrott Narról, megveregette az állat nyakát, suttogott a fülébe, aztán rácsapott. Narról kirúgott horkanva, és nekivágott az útnak. Vagy száz métert ügetett, és megállt. Bell gyorsan felkapaszkodott egy kiugró sziklára, és a csapkodó hó ellenére neki mereztette tekintetét a folyton gördülő, sűrű, fekehérfüggönynek. Mintha egy patadobbanása hallatszana az zuggó, zizegő orkánban. Most botlott valahol egy ló. Huppanás. Könnyedén leugrott a nyerekből. A nyomát keresi. Úgy látszik, az üldöző száz méterenként így leugrik, és figyeli a hóban áró patáit. Most egészen közel van. Már kiválik valamiféle árnyék, nyerekben ül ismét, és jobbra-balra hajladozik a nyomot keresve. Ide ér, sűrű hófüggöny mögött egy elmosódó ány látszik. Benny nyugodtan lesiklik a szikláról. Álljon meg Logan ezredes, mert lelövöm! Az ezredes nyugodtan visszarántotta a lovát. Nyugodtan egyenes tartással ül a nyerekben, és nézte a ráillányuló, könnyedén fogott puska csövét. A mexikói suhanc füttyentett, és néhány másodperc múltán odatrapott Náro egészen melléje. Aztán lelógó fejjel bólogatva megállt. Csörgött az ablája, ahogy rágta bólogatva. Logan ezredes nem lepődött meg azon, hogy a fiút látja. Szóval maga a halál árnyéka? Igen. Azt hittem, meghalt. Nem. Jöjjön hozzám, bújjon el nálam. Azt akarom, hogy végezzen Holdvilág Teddyvel. Ha gyilkos, ha nem, maga elbír vele. Hát él? Igen, messze látomon keresztül láttam, hogy füsszál fel a kunyhóból a felhősvény végén a csúcsom. Ha olvad és lejön Holdvilág Teddy, maga végezhet vele. Vagy felmegy? többen többenten látta, hogy Logan garambősz. Úgy is ezt tettem volna, felelte. És... Lillian, remélem, hogy nem él, súgta meg Logan. Elfogadom az ajánlatot. Most Princetonba akarok menni. Logan egy másodpercig gondolkodott. Kezet nyújthat, szólt benn. Nem én öltem meg, Words. A húsos farkas tette. Az ezredes megszorította a kezét. Én elhiszem, és remélem. Egyszer mindenki hinni fogja. Aztán elvágtatott. Penn utána nézett, sokáig, és a szél nyitott szemébe hordta a havat. A farkasok kórusa egyre panaszosabban zengett. A hegyeket derékig felhőgőzbe takarta a hófúvás, és a halott síkságok fölött kiéhezett kesejük keringtek esetlen csapkodással. A száraz, nedves fákat zörögte a szél. A vörös Bart és Kóbor Jimmy egy lapos sziklán táboroztak. Körül néhány bokor, és mögöttük egy kis domb, amely eltakarta őket. Itt bújkáltak leromlottan soványan, elvadult külsővel, mint éhalára ítélt sikászok. Tekintetük nyugtalanunk megrebbent minden zajra. Kávém van, mondta rekedten Bart. Honnan? Találtam. Buldog iszákjába. Lement vízér, és akkor történt. A táskát letettem mellettem. Szóval boldogtól örököltük a kávét? Alig beszéltek. Néhány szikla alatt az ott maradt szárazákból tüzet raktak. Te, nézd! mutatott kóborgyim. Egy lovas léptetett a szikla közelében, de lenne fehér zörgő síkságon. A holdfény jól megvilágította. Előre csúsztak hasalva. A lovas most ott ment el éppen alattuk. – Márvin! – rigácsolja elveszett hangjának kiáltására serkentve Jimmy. A lovas megrántja a szárat, és fegyveréhez nyúl. Régi cimborájuk volt, míg Kaliforniában garázdálkodtak együtt, és a félszakáló volt a vezér. – Odvilág Teddit, akkor nem ismerték, az átkozottat. Ő hozta a halált. Ez a lovas itt Márvin, öreg cimborat. – Ahó! – kiáltotta bárti sipoló köhögőreket hangon. Ha-hó! Ho-hó! Ho -ho! Hi! Gúnyosan röhög a szél, és riadtan zöld arcsal kuporog a két rabló. A síkon sehol egy élő lélek, a magányosan léptetőn kívül. Mervin! kiáltotta kóbor Jimmy, és rozsrás fali órák ütőszerkezetére emlékeztetett a kiáltás. De a lovas meghallotta, és odajött. Magas, jó táplált férfi volt. Mi az ördög, Bart és Jimmy? Alaposan rátok járhat a Csendes légy, nem lehet tudni. Mervin bámult. A vörös Bart fél valamitől, és kóla az tüzet. Balondok vagytok? Mondom, hogy légy csendben. Honnan jössz? Princeton-ból. Hogy jutottál oda? A fenébe is, álmodozott Mervin. A kanyonon keresztül. Hallod, Jimmy, átjött a kanyonon! Ha-ha-ha! <gül> ha, -ha, -ha. ha, -ha -ho A szél is kacagott, és elnémultak hirtelen. ha ha ha! hi -i -i. A vízhang és a szél zengett tovább, velük és utánok is. Mióta nem jártál erre? kérdezte Bart. Talán két éve. Jó neked! Sóhajtottak. A szikla előtti fára esik a hótfény és élesen megvilágítja. A csupasz korona árnya végigdől keresztben, a hármas csoport mellett. Mervin vállat vont és idegesen mosolyog. Úgy látszik, furcsa világ van itt nevadában. Hogy jöttél át magányosan a szoroson Princetonba? Nem magányosan jöttem. A hódkapitány karaványához csatlakoztam. Azért jutottál ide. Csapda állítónak néztek. Kik? Hát nem tartóztattak föl a kanyonnál Princeton előtt? Szélsüvöltés csapott a hangjukba. Bárni kellett. Száraz fagyott porhó zuhant az örögve, és legyezőszerűen elterült a sziklákon, amint a szél kihullajtott a markából. Feltartóztattak? mondta ilyetten Mervin, és kicsiadten nézte a két szakadt, halovány kis dadogó embert. Végig most rátak futólag, de úgy látszott igazad lesz, hogy a hódkapitány miatt nem törődtek velem, mert azt hitték, farkas ordítás vízhangosan a völgyön át, keserves és panaszos. A kis tűz lángocskái idegesen ugráltak, és gőzölögve zizegett a víz. Hogy kerültél Princetonba? Kaliforniából. Nem volt másfelé út. Aranyásokkal utaztam, hamis lobogó alatt, szakramentóból a dietwell Welling keresztül. Ők hoztak Princetonba. Innen keletre megyek. ostoba! Hogy akarsz kijutni innen, becsületes aranyások nélkül? Span Watergrundon ismerek egy titkos gázlót. <gül> Reked bántó nevetést hallottak mindketten. Hiú! <gül> Kapta föl a szél és a vízhang. Hű, <gül> üvöltötte túl egy lászoló szürke farkas. A gázlón akartunk menni mi is, és mindössze, ha huszon vagyunk még a százból, felelte Bárt, és vigyázott, hogy kifusson a kávé. A többit egyenként kilőtte közülünk a halál árnyéka. Én mindig azt hittem, hogy ez csak mese, szó döbbentem Mervin. A halál létezik. Ti szellemekben hisztek? Élő ember. Mégis sátán. Sárga lefogyott arcok eltorzult a dűtő. Vakító, sűrű hózú fröcskölt egy nyújtott szélrohan. A pokol volt ez. Hallottam róla, mondta a messziről érkezett rabló. Csak az áldozatait találták meg, őt nem ismeri senki. Azt hittem, hogy nyugati legenda az egész, amelyet vény trapperek költenek. Van, él. Sukták reketten és bólogattak, és hajlott fák ága is, mint a bólintva hajladoznának. Orvullő? kérdezte Merlin. Nem. Hát, hogy történik? A szélke seregve siratva jajgatott. hullók busongó csapata érkezett egy kopár koronára, és rikácsolva megtelepettek. Először, kezdte sugva Bart, megjelenik egy árnyék, Ebben a pillanatban elhallgatott a szél, és fáradt tűző hótfényvetületében egy árny hullott eléjük, hosszúra nyúltam. Elhallgatott a szél, megremegtek a fekete madarak, és csend lett. Kóbor Jimmy, mondta halkan, de határozottan -e egy gazdátlan hang. Elkészültél? A halál árnyéka érted jött. Senki sem mozdult. Kóborzsimi tétován körülnézett, és fehér volt, mint a hó, amelyen a fény feküdt végig. Hirtelen a pisztolyához kapott. Az árnyék felől kicsapott egy vörös villanás. Dörrent a cső, és Kóborzsimi kezéből kihullott a pisztoly. Elvágódott, mint a ledőlt tuskó, kinyújtotta a lábát, és megmerevedett. Ennyi volt, és kész. Az árnyék behúzódott előlük. Bezúgott a szél, valahol nem messze sikoltva, tárul csapódott a gyelhagyott kaiba ajtaja, és varjak voltak. Senki sem mozdult, csak fél perc múltán mondta a vörös bárt Valahogy így történik mindig, ahogy láttad. Hú, ha, ha, ha, ha, hú. temessük el. Ben beért Princetonba. Mindössze nyolc vagy tíz fánból álltak is telep, de ezek jól megépített házak voltak sodronkerítéssel, gazdasági épületekkel. Szóval látszott, hogy errefelé jó módban élnek az emberek. A drugstore előtt leszállt a lováról. Egy tábla lógott kint. John Burger. Lovát a tornácának oszlopához kötötte, ahol már több lóvárakozott ki pányvázva egymás mellett. Aztán felsietett a falépcsőn. A helyiség rendkívül nagy volt, a falban lyukak, revolver nyomai. A rosszul világított teremben konzervgullák, ládák, egymásra rakott kannák, nyergek és rohafélék között fűszer, heringek, kimért bor és ázott légköre terjengett. Rum és dohány bűz is fömpölygött vastagon. Zajonktak, ittak, kártyáztak és főként csapkodták az asztalt. A fiú tekintete megakadt egy sovány, szomorú koffboly akit néhány komor külsejű gazda lögdösött a pulcok előtt. Csirkefogó, majd ellátjuk a baját! Golyót kéne ereszteni veléje! A sápat fiú reszketve állt, és valamit hebegett. Ki -i -i -i Igazán lökjétek ki! Ben valami egészen furcsa vonzalmat érzett az ilyet kölyök iránt. Miért? Maga sem tudta. Már kilökték volna éppen, amikor közbelépett. – Erre felé tizen egy fiúra? – kérdezte hidegen. Felnéztek. – Ez egy csavargó! – De maguk férfiak, vagy nem? A fiú, mint valami kotlós mögé, úgy húzódott védelmébe. Volt valami a mexikai suhanc lényében, amitől félni kezdett. – Talán a barátja? – kérdezte egy hang mögötte. Sarkon fordult és hosszan nézett az illetőre. – Nem. – de a vendégem felelte nyugodtan, keményen. Ezt jó lesz megjegyezni. Jöjjön velem. Előre mentes, a fiú követte. Senki sem nyújt hozzá. Penn leült vele egy szabad asztalhoz. Hogy hívják? Bill Burton. Volt már nyugaton? Nem. Mondja el, miért akarták bántani. A suhan zavartan akadozva beszélt kiderült, hogy a keletről érkezett vasútról szállt le Silver City-ben, és azóta hol szekéren hogy gyalog igyekezett nyugatnak. Így érte el a hegyvidéket. Itt már csak neheze jutott előre a köves talajon, ahol tövisek, száraz, élő drótsövények húztak, behálózva mindent. Azért napszáltáig már jó darab utat megtett, és estél elérte Prince Town t De közben elveszett a pénze. Princeton helység átutazókból élt. Kevés épülete volt, amelyek közül a vendéglős, együtt a vegyes kereskedő, olcsó hálóhelyhez az embereket, akik szekér vagy sátor nélkül érkeztek. Amikor a fiú belépett, senki sem törődött vele. Éhes volt és fáradt, és pénz nélkül álltad. Szeretnék valamit enni és meghálálni, mondta a kocsmárosnak. Lesz minden. A lovát maga látja el, vagy szóljak a bolynak. Kérem, nekem nincs lovam. A kocsmáros csodálkozva nézett rá. Mi a fene? Hát, hogy jött idáig? Gyalog. Honnan? Többen is odaálltak, és hallgatták a párbeszédet. Gyanús kölyök, mondta valaki. Silver Cityből érkeztem, és szeretnék pihenni. Hordja el magát! Morgás támadt. Silver Cityből gyalog jönni télem? Ez nem nyugati ember. A mit keresi? Valakinek előző nap eltűnt a pokróca. Gyanús alakok csavarognak erre. Csavargó, vigyázzon magára, ez biztos lopít. Meg kell tisztíteni ilyen pofáktól a vidéket. Míg néhányan odajöttek. Valaki leütötte a kalapját. Honnan jössz, Mit csináltál eddig? Kérdezte egy szigorú hang. De Denverbe gyárban dolgoztam. Mutasd a kezed. Micsoda hazuk, nézzétek a kezét. Ez akarja elhitetni, hogy valaha dolgozott? A fiú keze puha volt, és a bőre piszkos, de egészen sima. Ez már nem is gyanús. Ez már tettenérésnek számít felé. Valaki előre tolakodott. Egy ilyen alakulálkodott a lovam körül, amikor eltűnt az egyik revolverem. Nem lehet letenni valamit, hogy el ne lopják? Mit keres ellen ló nélkül? Van pénze? Talán lopni akar? Rúgjátok ki! El kell kötni! Burton nagyon sáppottan át, miközben ide-oda lökdösték. Valaki előre furakodott. Azt hiszem, ez az a hamis kártyás, aki elnyerte a pénzemet tavaly Salt Én ma érkeztem, higgyék el, kérem! Hazudik, az arca sem áll jól! Mondták össze-vissza, és lögdösték egymáshoz az ilyes hihedert. A pen nem lép közbe... Hát pórul jár. Most hálásan ült az asztalnál, és mohó nevet. Miután megvacsorázott, Penn kifizette számára a hálóhelyet, és ott akarta hagyni. Uram! Tessék! Én Kantivébe szeretnék jutni, mondta remegve, és olyan síralmasan gyámoltalannak látszott. Penn bólintott. Várjon reggel négy órakor itt. Ön oda készül? Nem, de meleg folyik együtt lobagolhatunk. Ott már akad elég utas Kantévé felé, akikkel tovább mehet. És ott hagytam. Bill Burton hosszan utána nézett. Másnap várta az Ivóban. Ben először vásárolt mindenfélét, aztán intett Burtonnek. Jöjjön, kölcsönöztem lovat magának. Köszönöm. Nem fontos, hogy hálálkodjék. Nagy fófúbásban indultak keletnek. Néha megpihentek egyet -egy széltől védettebb helyen, hogy egyenek valamit. Burton ilyenkor ledörzsölte a lovakat, megitatta és betakarta őket. Alázatos igyekezettel segített a férfinek, hogy háláját kimutassa és hasznossá tegye magát. De pán alig szólt hozzá. Általában az eget bámolta, vagy maga elé nézett a földre. Itt pihenünk, mondta. Vagy húzza meg a hevederét. A fiú ilyenkor alázatosan így szólt. Igenis, és megtette, amit mondtak. Egyszer kérdést tett fel. Maga farmer? A mexikói suhanc körülbelül tíz másodperc múlva felelt. Nem. És újra hallgatott. Az ott Malekway szólt később. Onnan már többen is Kantivébe mennek. Elérték azt a füves részt, ahol a Split River völgy elkezdődik, és gyorsabb ütemben haladtak a közeli céltudatába. Távolban feltűntek a havasok, és kitárult a téli rétség panorámája a lebukó nap borongó megvilágításában. Most újra lassan kocogtak, oda hallatszott a helység esti lármája. Előttük puska nyire volt Malekvei. – Mit akar csinálni kantivébe? kérdezte most Penn. Munkát keresek, és szeretnék a fivére után tudakozódni. Ki az? Words, csendbiztos. Pénarca nem változott. Mi lehet belül, mi szorongathatta a melkasát? Nem látszott. A barátságtalan fakoronák között visszahúzódó hideg rőt téli napba bámult tráncolt szemekkel. Régen Eljött Kantivébe, és úgy hírlet, hogy megölték. Remegett a hangja. Nem hallott semmit a fivéremről? De, hallottam. Mit? Megölték. Nem tudta másképp mondani. Nehezen bánt a szavakkal, pedig tudta jól, hogy milyen szörnyű, amit így kegyszerűen kimondott. Megölték. A fiú nagy nehezen megőrizte egyensúlyát, de lehúnyt szemmel ült a nyerekben. Megállította a lovát. Nehéz zihálással szólalt meg. Meg ölték? Maga is úgy hallotta? Nem. Én tudom. Biztosan tudja? Igen. Honnan? Először nem felelt. Börtön ilyetten nézte. Miért nem felel? Feleljen? Honnan? Kérdezte ismét. Tudom, hogy megölték. Kiölte meg? Egy rabló, többet én sem tudok, de ez biztos. Újra léptettek. A fiú nagy erőködéssel küzdködött a nyerekben, de tartotta magát. a kasát sötét előérzet szorította. Maga sem tudta, hogy miért. És honnan tudja? Biztosan én temettem el. Ó, oh. nem bír többet szólni. A helységből kiszűrődő esti fények már elérték a két lovast. A hófötte vidék felett sötét madarak keringtek. Látta? kérdezte halkan. Későn érkeztem, felelt Pán. Most már a fiú sem beszélt. a kintól. Remélt idáig, nyugaton előfordul, hogy halál hírét költik valakinek, de ez most a hideg, iszonyú bizonyosság. Meghalt, eltemették. Itt mellette lovagol, aki eltemette. A helységben több utas volt, akik kantivébe igyekeztek. felé csak nagyobb csapatban indultak útnak. A farkasok és a rablók miatt. Vacsora után azt kérdezte Bertny. A sírjához szeretnék eljutni. Ismeri a helyet? Igen. Elvezet? Nem. De hát miért? Télen járhatatlan és veszélyes vidék. És... Elhallgatott. Börtön sem szólt többet. Valamiért nem akarja elvezetni. Ezt látta. Ucát a lováról, mintha sebesült volna, akinek fogytán az ereje. Aztán már nem beszélgettek többet. Valami kifeszült közöttük. A halott várc emléke. Másnap indult a csapat, nagyrészt trapperek. Ben azt mondta, hogy keletnek tart, a fiú tehát búcsút vett kísérőjétől jó szakát kívánok, és köszönöm. Ezt nem mondja. Hallgattak. Ben figyelmesen nézte a kedves szomorú arcot. Kifejező nagy, sötét, tiszta szemek tekintettek rá csillogva. Ne menjen kantivéve, mondta végül a mexikói suhanc. A fiú udvarias mosolyjal megrázta a fejét. Most nem hallgathatok a tanácsára, nekem mennem kell, Biztosan kell tudni, hogy történt. Kitette, és elfulladt a hangja. Nem mindegy, ha meghalt? Nem, a gyilkosnak bűnhődnie kell. Bosszú? Igazság? Összeszorított fogai megcsikódultak, ahogy elkínzott, keserves fájdalmával tehetetlenül áltott előtt. Az igazság nem megtorlás, felelte a mexikói suhanc. Igazság az, hogy valaki meghalt, és valaki szenved. Igazság az, hogy nem kell Warts-t feltámasztani. Burton döbbenten nézett rá. Ki maga? Az mindegy, mondta Kultán. Én nem hiszem, hogy a fivére gyilkosát megtalálja Miss Warts. Mi? Hallhatta Miss Warts? Ijetten hátra lépett. Honnan tudja, hogy én Nemrég láttam egy hölgyet, felelte elborult alcán férfi ruhában. Most már mindig felismerem ezt az álcát. Igaza van, nő vagyok. Nem bánom, hogy lelephez. Magához úgyis őszinte voltam. Nem tudom, hogy ki, de valakiben bízni kellett. Menjen haza, Miss Words. A fivére? Nem a fivére, szólt halkan. Nem? Hát ki je? Words a... a... férjem volt. Penn maga sem tudta, hogy mi az, ami szinte megdermeszti ettől. Nem bít szólni sem. Az asszony kezet nyújtott, és a férfi úgy fogta, idegenül és csodálkozva, mintha ez a barna sovány kis női kéz valami furcsa tárgy lenne, amit a földön talált. Mire feleszmélt, Wörznél már nem volt ott. Másnap kis lovas csapat igyekezett vágtába Kantivé felé. Vagy huszon lehettek trapperek. Jó lett volna mentől hamarabb a folyómenti lankás útról, ahol a hó magasan állt a kevésbé jó talajú elágazáshoz utni, mert a hegyek felé egyre sűrűbben hullott a hó. Közben megbarátkoztak börtönben. Hová, öcsém? mondta az egyik. Kantivébe igyekszem. Kihez? Nem tudom. Nem. Hát azt csak tudod, hogy miért. A fivéremet keresem. Hogy hívják? Vörc. A holdfény lassan áttudódott a vízről a part felé, és a fény határon túl kirajzolódott a homályból az óriási hegylánc néhány csúcsának körvonala. A lovasok összenéztek. De a denveri kopó öccse vagy? Igen. Hm. Hát, bizony. Egyik sem szólt. Ilyesmiről senki sem szeretett egy hozzátartozóval beszélni. Tudják, mi lett vele? kérdezte Börtön. Biztosan senki sem tud. Senki sem? Azt hitte, hogy amit Pán mondott, az itt mindenki tudja. Valószínű, hogy elintézték. Meg kell mondani, ha azért jött. Nem? A többiek felé fordult, és azok helyes bólogattak. Én biztosat akarok tudni ismételte csökönyösen. Akkor okosabb, ha hivatalos helyre megy. Komoran hallgattak. emléke még friss súlyjal feküdt ezen a vidéken, mint komornapok vér, lőpor, halál és hajsa jelképe. Hát az mi? kérdezte az egyik lovas is a távolba mutatott. Valami sötét föld feküdt ott a vékony hórétegem. A hót fényét sugározza a hó mondta egy másik. Valamelyik előre lovagolt és ellenződ formát homlok elé a tenyeréből. Aztán felkiáltott. Ott valami dög van, kesejük szállnak felette alacsonyan. Nézzük meg! A lovasok egy része nekiugratott. Börcné, illetve Burton lassú ügetéssel követte őket. Nem bánta volna az sem, ha lemarad itt ezzel a nagy súlyos fehályással, ami nehezedik. Pedig fontos volt számára, hogy társaságban utazzék. Messze környéken az egyetlen ember volt, aki nem viselt legalább két revolvert az övében. A revolvereit eladta még mielőtt pennel találkozott Princetonban. Aki előre lovagolt, megrántotta a lovazabláját, abláját, aztán leugrott a nyerekből és intett a többieknek a siessenek. Halott ember feküdt a földön. Szokatlanul hatalmas termetű, nagy fejű egyén. Valakinek eloltották a gyertyáját, mondta a másik. A tete arcára nem süppett mégre a halál megkövesedett kifejezése. Még nem volt merev, mindössze néhány órája fekhetett itt. Fölé hajoltak. Ezt kioltották. Egyetlen lövéssel. Börtön is odaért lassan. A többiek már befejezték a vizsgálatot. Kabátya bal oldalán sötét folt látszott. A folt közepén a szöveten apró szakadás. Az áldozat néhány óra előtt még élt. Óriási, de nagyon sovány széles fejű ember volt. őszes piszkos színű bajussal. Átkozott gazember, utolérte a végzet, kiáltotta valamelyik lovas. Te ismered? kérdezte egy másik. Te is jól ismered hírből. Most egy távolabb álló kiáltott. Ide nézzetek! Egy korhadó neveságra valaki fatáblát függesztett, amelyre ormotlan betűkkel ezt írta. Ez a halott a második búdog, aki találkozott a halál árnyékával. 12. 24-én, 50 lépésnyire e helytől. A vörös árok kezdetén, ahol a villámsújtott fenyő van. Húsos farkast őjétek meg! Az asszony nyugtalanul körülnézett. Komor, merevarcok olvasták a táblát a téli éjszakában. Egy őszfarmer levette a kalapját és keresztet vetett. Ki ez a halál árnyéka? kérdezte Burton. Zavarban voltak. végül egyikük felelt. Mindenféle babonákat súgnak. Milyen babonákat? Furcsán pislogtak egymásra. végül egy öreg ember felelt. Hát, úgy mondják, hogy a meggyilkolt varc szelleme.